Hallo al jylle prachtige en geliefde kinderkies van Jaweshoa. Kom ons kyk bekie wat het nog alles in die lewe van Abraham gebeur. Abraham het toe intussen nou ‘n vrou gekry. Hy en sy broer het besluit om hulle ander broer Haran, wat oorlede is, sy dochters te vat en met hulle te trou. En daar die tyde kon hulle nog so gemaakt het. Maar, vandag werkt dit nou nie meer so nie. Abramse vrouwse naam was Sarai. En sy was een prachtige vrouw. Maar sy was onvruchtbaar. Met ander woorde, sy kon nie kinder sê nie. Maar sy en Abram was baie lief vir mekaar gewees. En hylle het ook gebly in Kanaan. En toe kom daar een vreselike hongersnoot oor Kanaan. Weet jy wat een hongersnoot is? Een hongersnoot is wanneer daar geen kos is nie. Dit is wanneer die oeste vernietig is dier gogas wat het betrek het of haal wat het geslaan het of sikkie type goed van die natuur wat veroorzaak het dat daar niks kos is nie. Nou toe trek Abraham daar na Egypte en op die pad na Egypte toe hulle by 'n spruit gekom het staan hulle bykie daar om te rus en die dieren te laat drink en so aan. En Abraham kyk na sy vrou en hy sien sjoe, maar vader Yahweh het daarom vir my ‘n verskrikkelijke mooi vrou gegee. En Abram kyk vir haar en hy sê vir haar Sarai, Elohim, Yahweh het jou soe een mooi vrou gemaakt, jy is prachtig in voorkomst. Maar ek is nou bang hierdie spul Egyptenare gaan jou wil hee omdat jy so mooi is en hulle gaan my dat dood maak want die Egyptenare die nie vir vader jawe nie hulle ken hom glad nie en hulle het glad nie sy meneere of hulle leef nie soos wat hy sê ons moet leef nie jy moet maar lieverste as enige iemand vir jou vraag wie jy is dan moet jy maar sê dat jy my sister is En so het Abram vir al die mense om hom gesê, wat saam met hom getrek het, so en toe. Ook vir Lot, wat sy broerse sien was. Maar na dit alles, het Abraham nog nie die vrede vertrouw nie. Hy was baie bekommerd oor hierdie Egyptenare, want hulle was een baie besoedelde nasie, wat beteken dat hulle baie bose manierkies gehad het, en dinge op verkeerde maniere gedoen het. En hy vat toe vir Sarai, En hy sit daar in een groot kis en hy maak die kus toe en hy versteek hierdie kis tis in klomp ander vate. En toe het hy nou van die spruit af na Egypte toe ingegaan en toe hy by die grootstadse hekke kom, toe sê die koning se wachtte vir hylle, hy, Julle kan binnenkom, maar julle moet van alles wat julle het, een tiende vir die koning gee. En Abraham het so gemaakt, hulle het nou alles gevat wat hulle het, en hulle het nou maar gedeeld en so, en vir die koning sy tiende deel gegeet, maar toe kom hulle by die kus en die wacht te sê, maak op die kus en gee vir ons van wat wat daarin is. En Abraham sê, ek sal vir julle van alles gee, maar van die kus mag julle nie oopmaak nie, niks wat in die kus is mag uitgaan nie. En hulle sê toe, maar wat, wat is nou in hierdie kus? is dit miskien groot erel gesteent is, diamante miskien, of sikke goed, hulle dink daar groot skatte in. En Abram weier, hy wil nie die kis oopmaak, maar hulle hou aan. En later aan toe sê hulle, maar hulle gaan nou hier die kis oopmaak, of Abram dit nou wil doen of nie. En Abram sê toe nou maar goed, en hulle maak die kis toe oop, en daar klim die prachtigste vrou uit wat hulle nog ooit gesien het. En dit was Sarai. Die wachte kon letterlik nie hulle oog glo nie. Hulle kon nie glo dat die mens so een mooi vrou kry nie. En hulle het toe gehardloop en hulle gaan vertel toe vir die vareho. Daar die man het die verskrikkelijkste mooiste vrou gebring in die kus En die koning sê toe, nou maar goed, bring daar die vrou hier, dat ek kan sien hoe sy lyk. Like. En hulle bring toe vir Sarai na die koning toe. Sjoe, maar to die koning kon die glo dat die mens so'n mooi vrou kan kry. Die mense, hierdie vrou van Abraham, Sarai, was a verskrikkelike mooie vrou. Sy was beeldskoon. Haas skoonheid het die koning bekoor. Toe gee die koning nou vir hulle, wat haar na hom toe gebring het, geskenke van dankbaarheid, dat hulle dit nou gedoen het. En Sarah is toen nou na die faro'se huis toegevat, en Abram het gedreer oor sy vrou, hy was baie hartseer, en hy het gebid tot Jawe, om haar te verlos uit die hande van die faro, van een van die Egyptenare, want faro beteken eindelijk, dat hy die koning van die Egyptenare is. En Sara het toe ook op die oomblik toe, Abraham nou bid, het sy ook gebid, en sy het vir vader gevraag, om haar asjeblief te beskerm en te kyk dat, dat sy niks sal oorkom nie. En sy het vir vader daaraan herinner dat Abraham' een belofte van vader gekry het, dat hy wat vader is, vader Jawe natuurlijk, nou hulle sal kyk as hulle die geboeie onderhou en dat hulle in vaderse wee getrouw sal bly, dan sal hy na hulle kyk, en kyk dat hulle niks oorkom nie, en dat hulle vijanden nie voor hulle sal sta nie. En Yahweh het na haar gebed geluister, en hy het een boodskapper gestuur, om na Sarai te gaan kyk, en, en hy het toe vir Sarai gesê, Moe nie vrees nie, moe nie bang wees nie, want Yahweh het jou gebed verhoor. En die koning het nou na Sarai gekyk, en hy vraag toe vir haar, Sarai, hierdie man wat jou hier aangebring het, wat is hy van jou? En sy sê toe vir die koning, dit is my broer daardie. En die koning sê, nou maar goed, ons is nou verplug om hom belangrijk te maak, om hom te verhef en dan om goeie goed te doen, net soos wat jy ons beveel. En die koning het klomp goud en edel gesteentes in oorvloed na Abraham toegesteer, en hy het vir sy diensknechte gesê, dat hulle Abraham baie goed moet behandel, en hulle het om tot in die koningse hof laat sit in sy huis, en die koning het Abraham besonder goed behandel daar die aand. En die koning het toe nou nader gekom, om met Sarah te praat, en hy het sy hand uitgesteek om aan haar te raak, toe die boodskapper van vader Jawe dit sien, en hy sla die koning so hard na, dat hy so skrik, en dat hy besluit het, nie, hy vat lieverste nie weer aan haar nie, hy is toen houdt somme te bang om ons Sarai te vat. En die die koning weer keer na by Sarai, kom hy die boodskaper om teen die grond geslaan, en die hele aand aan hom so gedoen, en die koning was verskrikkelijk bang. En die boodskaper die daardie aand, ook die diensknecht het van die koning hard geslaan, en sy hele, hele huishouding, met aanhoore amal wat in sy huis is, Net oor Sarai het amal in daardie huis nou iets oorgekom. En daar was groot gehuil en amal was hartseer saam met die mense van die faroese huis. En faro het by al die hartseer gesien wat oor hom gekom het en het gesê, Sjo, dit alles net oor hierdie verskrikkelike mooie vrou. Hier moet iets anders te aan die gang wees. En die koning het weer baie vriendelik met haar gepraat en vir haar gesê, Sarai, vertel my, ek smeek jou oor die man saam met wie jy hierheen gekom het. En Sarai het gesê, hierdie man is my man. En ek het aan u gesê, dat hy my broer is, omdat ek bang was dat u hom gaan doodmaak. En die koning het weggeblijf van Sarai af toe en hy was toe baie bang. En die pla van die boodskapper van Yahweh het gewijk van hom. Met ander woorde, toe hy nou nie meer dan Sarai vat nie, toe het het nou op beter met hom begin gaan. En Farouw het geweet dat hy geslaan is met die verskrikkelijke goed wat oor hom gekom het, net oor Sarai. Julle moet nou onthou dat die koning kon nie die boodskapper sien nie, want hy was nie een kind van Yahweh nie. Maar al hierdie goed het oor hom gekom, al hierdie pijn en leiding wat sy mense moest deurgaan. Maar toe nou die volgende ochend, het die koning vir Abraham laat roep en aan hom gesê, Abram, wat het jy nou aan my gedoen? Waarom het jy gesê, hierdie vrou is jou sister? Nou het al hierdie vreeslike dinge oor ons huis gekom, net oor hierdie mooie vrou. En nou, hier is jou vrou vat haar en gaan lieverste uit ons land uit, voordat allemaal in ons land gaan sterf as gevolg van haar. En Farouw het nog meer vee en diensknechte en diensmaagde en silber en goud geneem en aan Abram gegee en Sarah sy vrou nou natuurlijk aan hom teruggegee. En die koning het nog een maagd gevat wat eindelijk een van sy eie dochters is, wat hy by, by vrou gehad het. En hy het vir hierdie dochter gesê, Wees een diensmeisie vir hierdie vrou, vir Sarai, want het is baie beter, dat jy saam met hulle gaan, as wat jy hier by my bly. En sy het gesê, Nee, maar dit is recht. En sy het toe gegaan, en sy was een prachtige diensmeisie vir Sarai gewees. En Abram het toe allemaal weer saam met hom gevat, en hulle het toe maar weer teruggetrek na Kanaan toe. En Lot, was ook saam gewees. En hulle toe nou maar vir een ruk daar geblei, maar toe, later toe begin, Abramse dienstknechte, die die veewachters, en die veewachters van Lot, begin hulle begin stry en beklei oor grond, en oor allerhande dinge. En later toe kom Abram nou na Lot toe, en hy sê vir hom, ons het nou hierdie probleem, ek dink dit sal beter wees, as ons paaikie sky. Jy moet nou maar lieverst in jou richting gaan, en ek dan maar hiesop bly. En Abraham sê vir hom, moet nie bang wees om van my weg te gaan nie, want as enige een jou sal seer maak, laat my net weet, en ek sal die saak met hom opvat. Met ander woorde, hulle sal dit berou. Gaan jy nou maar net jou richting, en dan bly ek nou maar hiesop. En Lot het besluit dat dit goed so is, en hy het toen nou gaan bly, op die einde van die dag, aan die plek, wat sy naam Sodom is. En Abraham het toen nou maar nog daar in Mamre gewoon, wat in Hebron is. Maar na een ruk, toe gebeur daar iets vreseliks. Een klompie konings het besluit om oorlog te maak tegen hierdie eindste plek waar Lot gaan bly het, Sodom. So, te, eindelijk tegen Sodom en Gemora. En vier konings het opgetrek met achthonderd Duisend man, maats, dit is een verskrikkelijke groot weermacht, maar hulle trek toe nou op, allemaal saam met hierdie konings, en die ander konings van Sodom en Gemora, besluit toe maar hulle sal hierdie mense gaan ontmoet, want hulle het nie geweet, hulle is op pad om met hulle oorlog te maak nie. En toe kry hulle mekaar in die vallei van Sidem, en daar het toe een vreselike oorlog plaasgevind. En hierdie vrede konings het toe die konings van Sodom en Gemora verslaan. En die arme konings, Shime, hulle was seker baie hartseer. En hierdie vrede konings het gegaan en hulle het Sodom en Gemora geplinder. Hulle het alles stikkend gemaak en gebreek en te tekeer gegaan. En hulle het Lot, Abram sy broerskind, gevat en al sy besittings gevat. Alles wat hy het, het hulle somme net gevat. Maar so het hulle met die hele Sodom en Gemora gedoen, met al die mense wat daar was, en hulle het Lot gevangen geneem, en hulle het om aangehou, en toe het een van die diensknechte wat het gesien het, van wat vir Abraham geken het, het toe weggehaardloop, hy het Skellimpies weggekom, en toe het hy na Abraham toe gehagloop, en hy het, het alles vir Abraham vertel, en Abram het het gehoord, En hy was toe somme baie ontsteld en hy krij toe 318 man by mekaar en hy het somme net daar na die konings toe gegaan en hy het achtervolg en hulle verslaan en hy het allemaal geval voor Abraham, en sy manne en daar het niemand oorgeblei nie. Behalwe nou die vier konings wat so wreed was, hy moest toe nou maar vlug en het elk sy eie koers ingegaan. En Abraham het al die eiendom en al die goed van Soerom teruggevind. En hy het ook vir Lot en sy goed wat hy alles gehad het, sy eiendom, sy vrouwens en sy kinders en alles wat aan hom behoort het, gekry en gered sodat Lot niks vermis het nie. En op Abraham hulle sy pad terug, het hulle toen nou voorbij die plek gegaan waar die konings oorspronkelijk tegen elkaar beklaai het. En een van die konings wat daar, weggekryp het, of wat daar geblei het, na die geveg, nadat hulle oorwin was, sy naam was Bera. En hy het toen nou uit die putte gekom, waar hulle weggekryp het. En hy het na Abraham toe gekom, om hom en sy manne te ontmoet. En Melchisedek, wat die koning van Salem is, het met sy manne uitgegaan, om Abraham en sy mense te ontmoet, met brood en wijn. En Melchisedek het vir Abraham geseen, En Abraham het vir hom het tiende gegeef van alles wat hy teruggebring het, want Melchizedek is een priester van ons hoogste vader in die hemel. En die konings van Sodom wat nou oorgebleid van Sodom en Gemora, het Abraham kom vra om asseblief toch vir hulle, hulle diensknechte wat in gevangenis was terug te gee. En Abraham het vir die konings gesê, so waar as wat Yahweh leef, wat die himmel en die aarde geskaap het, en wat sy siel vry het van alle verdrukking, en wat hom verlos het in die hand van die vijande, en hulle in sy hand oorgegeet, niks wat aan hierdie konings behoort, sal hy vat nie, so dat iemand nie kan sê, maar Abraham het nou reik geword, omdat hy ons goed gevat het nie. Want Yahweh, Sy Elohei, op wie hy vertrou, het aan hom gesê, jy sal niks kortkom nie, want ek sal jou sien in al jou werke van jou hande. En daarom nou, hier is alles wat aan jylle behoort, vat het nie terug. Ek wil niks sê nie, nie eers een skoenveter of een gare draaikie nie. Alles, alles moet jylle terugvat, behalwe die kost wat die manne moes eet, het geld gekost. So jylle moet een bykie daar goed vir hulle teruggeet, daar die geld vir elk ene wat gehelp het. En die konings van Soerum het aan Abraham alles teruggegeen, wat hulle volgens soos wat hulle dit nou uitgewerk het, daar die koste sou vervang het. En daar vandaan het allemaal nou weer teruggegaan na hulle huise toe, en Lot het weer na Soerum toegegaan, en Abraham na sy plekke toe, en daar die tyd het Yahweh weer aan Abraham verskyn en hy het vir hom gesê, moet bang wees nie Abraham? jou beloning is baie groot voor my, want ek sal jou nie verlaat nie, ek sal jou nooit alleen los nie, ek wil jou baie graag sien, sodat dat jy baie, baie nageslag sal hee, jou nageslag sal soos die sterre aan die hemel wees, jy sal hulle nie kan meet of kan Stel nie, so baie kinders sal jy hee, en ek sal aan jou nageslag die hele aarde gee, wat jy met jou oog kan sien. An hulle sal ek haar as een ewige erfdeel gee. Jy moet net sterk wees en moet nie bang wees nie, want voor my aangezig moet jy ras wees. Weet jy wat dit beteken om raseg te wees? Dit beteken, ons mag nie Mans of vrouwens vat met iemand trouw uit die ander nasie nie. Met ander woorde, as ons nou enig een man of vrouw wil vat om hier te trouw, dan moet hulle wit mense wees soos ons. Hulle moet kan bloes. Hulle mag nie swart wees nie, of pink wees nie, of geel wees nie, of bruin wees nie. Hulle moet wit mense wees soos ons is. En dit is hoekom ons vandag nog so moet lewe, want vader het gesê, wandel voor my aangezig en wees ras echt. Maar in daardie tyd was Abramse vrou nog steeds onvruchtbaar. So hy het nou seker beginne wonder, hoe gaan hulle nou kinder sê, as arme Sarah hy dan nie kan kinder sê nie? Maar Sara het toe nou 'n plannetjie beginne bedink en sy sê toe vir Abraham: "Abraham, vat my diensmeisie Hagar en laat julle dan saam vir ons 'n kindjie gee." Miskien is dit wat Vader bedoel het. Maar maats, dis nie eintlik wat Vader bedoel het nie. Hulle moes my maar eintlik net 'n bietjie gewag het en eers nog 'n bietjie gebid het oor die saak. Maar in elk geval, toe het Hagar nou 'n seentjie gekry En sy het hom Jesmael genoem. Nou Jesmael is die stamvader van al die Indiers wat ons kent. Nou weet ons een bykie meer van wat alles in Abramse lewe gebeur het. Maar volgende keer gaan ons nog een bykie meer leer. En ons gaan een bykie gaan kyk, waar het Abram dan nou nog iemand gekry wat hy kan sê was sy seen. Want onthou, vader Jawe het gesê, hulle sal kinder sê, hy en Sarai. En ons moet nou bykie gaan uitvind waar en wanneer en hoe het hierdie belofte nou waar geword. Dan tot die volgende keer, onthou om elke oomlik te geniet en moet nooit vergeet om te bid nie na